Ми переповзли від цього безкиду, і все було б добре, але нас розстріляли з літаків. Тепер я сам, коли мету я затяг, коли знайшов печеру, і по нас цього добра, яке зветься зброєю. Мене звідки ніхто не викорить, але такого пекла я ще не бачив. Ні, гади, вже я тут доки житиму поки патронів і дихання. Здається, минув тиждень. Трава, трава. попшукував убитих. Галети, кілька грудочок цукру, цигарки. Сьогодні вже не крихти. Ні крихти на зуб. На бої на виході. Отож, ми програли війну, ми програли. Не витримали? Анархісти, націоналісти, троцькісти, комуністи, соціалісти. Боротьба за владу. Усі країні воювати ніхто не вмів. Ця країна щойно прокинулась. Над нею ще витає сон, який народив Сервантеса. Але ж скільки наївного бажання швидше виграти. Ніби це не війна, а грисько. А ми приїхали сюди воювати. Прибульці. Ігра не закінчена. Здається, і життя закінчилось. Зрештою, що я мав у житті? Чи не найбільше, що мав – це любов до цієї землі, я любив людей, які прийшли воювати, не вміючи тримати гвинтівку людей з усього світу, яких народила правда, жадоба волі, незалежності, справедливості. Їх убивали, але таки навчилися воювати. Хтось пішов із ними далі. Хтось. Це і я. Не зупиняючись, не перепочиваючи, йшов далі. І Мирон Стаєцький». Наш політрук Семен Краєвський. Поруч зі мною загинув Юрко Великий. Минув тиждень чи століття? Взагалі, де відлік часу? Де починається рахунок житого і пережитого? Де починається те, чим ми дихаємо? Марія Тереза. Фашисти пропонують здатися. Різними мовами звертаються навіть українською. Як славно, що... Назвали нашу сотню іменем Шевченка? Тут мені домашні і тотешні. Ось воно моє життя. Якого я і сам не розумію, якого я і сам не втямлю, Оце дивовижне поєднання мене в Іспанії. Я хату покинув, пішов воювати, Щоб землю в Гренаді селянам віддать. Друзі прощайте, прощайте сім'я, Гренада, Гренада, Гренада моя. Це ж треба, написано до війни, до цієї війни в Іспанії. Скільки нас тут полягло, скільки я усього не встиг у житті, я їх тримаю. Я один, але я воюю. Нехай спробують ще. Чому так тихо? І просто нема вже сил. Я не сплю п'яту ніч, ні сплю, засинаю на мить, ніколи не думав, що перед смертю долає сон. Пако, хлопчак, вдруге поранили. Але ж добре, що ми потрапили в один батальйон у залишки нашої роти з іменем Шевченка. Ось таке поповнення в українську роту. Весь мій невеличкий загін з Мадрида, іспанці, французи, Пако, Збишек, Сато, Тодор. Як я зрадів тоді в Альбасете на базі, коли шерех поповненців, Раптом пролунало Андрію, таке знайоме і рідне. Частина мого дитинства – Збишик Янішевський. Він стиснув мене в обіймах. Останні новини. Батька виписали. Одначе з роботи звільнили. Винно здогадується, що ти тут. Ось лист. Лист від них з дому. Відтоді ми нерозлучні. Збишика поранили, він у госпіталі. Може, ще й побачить рідних. метки, гостроноси, білявий збишек. Мав ровера, єдиного на нашій вулиці. Віртоз, гонок, друже мій збишеку. Прощай, Мадрид. Коли розформували диверсійні загони, усе нам нагадувало про втрату. У роті освоїлись. Мені дали загін. Був Поліщук, був Юрко Великий, був один із перших в інтербригаді, це Юрко, молодий і ветеран. Ледь старший за мене, худорлявий, спокійний, та раптом ця стриманість ламається, і він сміється дзвінко, аж сам не можеш не засміятися. Власне, ми зазнайомились після його поранення. А разом їхали на фронт. Нас зустрів Поліщук, командир роти. Як він зрадів той живий, безсмертний Поліщук у круглих окулярах з гостроносом обличчям, пако ще залишили в госпіталі, чекали його через два тижні? Юрко запитав мене, що я знаю про мати Залку. Я його не читав, але це було перше, що я хотів прочитати, якщо доля пощадить мене у цій війні». У моїй пам'яті назавжди збережеться коротка розмова з мати, ось його кілька речень, після вручення нагороди за касаделькомпо. Вручав нам її генерал Лукач, командир інтернаціональної бригади, її засновник, людина з легенди, сміливість і розум, доброта і людяність. Після вручення нагород генерал Лукач підійшов до нас і став розпитувати про... Разведку